A szerelmes levél Móri Zsigmond kisregénye Megjelent azonos címen a Légrádi testvérek kiadásában Budapesten 1918-ban a 7-től 130. oldalon. Felolvassa Ambrus Attila József A hangfelvétel a felolvasó.wordpress.com megbízásából Pécset készült 2013. január 5-én a hangos könyv változtatás nélkül ingyenesen és szabadon terjeszthető.